Dobré odpoledne, už 6. dne 31. letní filozofické školy, který je věnován vztahu filozofie a umění. Bohužel, a může za to opět zvláště pandemická situace, a nemohou některé z dnešních přednášejících se zúčastnit osobně. Je to případ hned třízní. jednak. Pani profesorky Richterové, která je s námi ve spojení zříma, pokud se nepletu. Na no, blízko Říma, byť by mnohem, byl. A je to i případ dalších přednášecích. Sylvie Fišerová a Ivany Komanické, pouze Olga Čedajeva je tu někde s námi. A na úvod tedy pár slov o Sylvie Richterové, která je spisovatelkou, profesorkou bohemistiky, Autorkou experimentálních pros, románů, básnických sbírek, literárních esejí. Od roku 1971 žije v Itálii, po Sametové revoluci střídavě i v Česku. Její knihy vyšly v mnoha překladech, francouzsky, německy, italsky, do a z italštiny samozřejmě i překládá. V Italii působila na univerzitách v Římě, v Padově a Viterbu, zprostředkovala například spojení disentu s exilem, třeba v případě uh, novináře a politika Jiřího Perikána či uh, A.J. a jeho reví uh, uh, Let International. Uh. Kulturní a duchovní propojování rozdělené Evropy prostupuje její tvorbou. A myslím, že i tímto směrem půjde dnešní její přednáška částečně, aby ukázala zásadní výzvy, kterým čelíme a které vlastně umění může překonávat. Z jejich knih bych jmenoval třeba Uh, eseje o české literatuře, nebo uh, starší, uh, starší výbor esejů Slovo a ticho či Místo domova. Uh, do italštiny přeložila třeba básně Jana Skácele či Jiřího Koláře. A to je z mé strany na úvod vše a předávám vám paní toto slovo. Takže, dobrý den, já na mě zdraví. Moc dobře, to vidíme, ráda bych mě děla do očí. Je to těž, jsem se domosit. Pravda je, že mi to ne, nezabránil virus, ale zranění, který jsem si způsobila, akorát, přesně na to bych nemohla chodit, ale nic vážného, jenom nemůžu chodit. <laughs> a to se správně. To je jedna věc, kterou jsem chtěla k eh, tomu už No, a teď ještě chtěj, eh, věc k tomu svému. To, že já jsem sice eh, koncem roku se visto si přistěla do Itálie, ale měla jsem dvoj občanství už od roku 67. Nemyslela jsem si původně, že se kdy odstěhují. A přestože eh, tady podmínky byly velmi ve eh, ve eh, složité a často nebezpečné, tak jsem městila celou tu dobu. Těma, taky tam byly velké výpady, protože jsem nedostával povolení k tomu, abych například e, ta tímka, který zemřel. Pět let jsme se neviděli, ale v mnoha okamžicích no jsem právě byla v práce v první, mojí přátelky, i spisovatelé, spisovatele, dokonce jsem se jich účastnila na rádičku měsidělský spisovatelů, tak něco mě to má nedala policit. Ale to všechno nechci vyprávnit, spíš bych měla říct, te, eh, proč si myslím, že je důležité, že se působila v Itálii, kam jsem přišla, jak si bych, bych řekla, s slabým humanistickým vzděláním, které poskytovalo v 60. letech eh, kristický českoslouchacko, a že Itálii, která má mnoho chyb, ale jednu věc, má velkou paměť eh, kulturní, humanistickou, klasickou, eh, stále živou nikdy nepřerušenou, renaissance, samozřejmě. A to mě, eh, to mě určitě přivedlo k tomu, abych eh, se nějakým způsobem udělala větší, větší obzor, a na druhé straně to, co jsem si přivezla, například z literární teorie, kterou jsem si nasklorovala sama, tohle Bukatovského, už jsem přednášela, tak ale našla jsem tam věci důležité, ke kterým se snad budu mít čas dostat. Tady přijala jsem opravdu velmi, velmi ráda to pozvání, a dala jsem titul, ten, tady mě nemám zapsané, ale je to o tom, něco o tom, proč uměrám umí a proč společnost umírá bez umění, nebo proč společnost bez umění protože k tomu, co říká, čemu říká mají opravdu pelikou, pelikou a na druhé straně to, co dneska máme jako umění, považuji za něco, co se už skoro zkácí. a k e, tomu něco řeknu. E, každé, každé téma, které se dotknu, by se dalo rozvádět roze. Já jsem si to hodně napsala, ale nakonec jsem si udělala jenom takové poznámky, Abych nebyla na tom, to čtu, a hlavně proto, že eh, uděláme si například takový, říkla, eh, takový myšlenkový rámec nebo postup eh, myšlení. Otázkou estetiky eh, ve filozofii eh, se zabývá pořád. Vlastně moje eseje z české literatury jsou zkušeností, velkou zkušeností, která mi ukázala, že aby se člověk pročetl dílem, takže dokonce, já jsem vždycky říkala, že to je poslední, kdo přijde třeba Káškovi nebo Hrabalovi, ale vždycky tam najde něco, co si ještě nikdo nevšiml a samozřejmě, že to, že jsem se tím zapívala, psala e, přednášky, se studenty diskutovala a tak dá, je naprosto, naprosto privilegovaná pozice, a i to je už zajímavé, že jako běžný čtenář a často ani profesionální literář si nedovolí tolik času a to je taky velmi zajímavé. Čili, čili kdybych měla definovat, co pro mě umění, je umění, je to aktivita, kdy poetika se stává jakousi noetikou, a umělecké dílo, které, jak víme, je samo v sobě ukončené, je vlastně takový mikrokosmos, kde si, kde si může člověk dovolit, co chce, ale je to umění, když má nějakou duchovní složku. A to té duchovní složce neříkám žádné poučení, ale spíš právě otázky. Když autor má duchovní otázky, tak. To umění má jinou politiku, protože to, jak umění e, vlastně e, se stává e, na svém poznání, poznání duchovního, i když nedefinovaného, právě protože základem jsou otázky, to je nositelem poetika. My to víme už od formalismu, od Důležité je, jak. Nesmíme přitom zapomenout, že to, jak, má smysl, když ty otázky jsou velké, vysvětějámí otázky. Takže to bych právě jako, ještě k tomu právě politika, to je věc, kterou si uvědomila teďka, teďka pracuji na rozlohu k nevědění Milána Kundery a díry mi žádná když to nedala tolik, tolik přemýšlet jako právě to nevědění. E, uvědomuji si, že jsou tam skryté významy a že vlastně skrytost, která se má odhalovat, je nejlepším způsobem, jak aktivovat, jak aktivovat adresát. Proto moje, moje říkal, rozlišení, které není nějak dogmatické a není je schematické, a nemůže být že přesné. Mezi uměním a zbožím, případně fitíšem, je toto. Umění je to, co aktivuje člověku, ten zvláštní poznávací proces, kte ve kterém se politika a noetika spojují a je to proces tvůrčí. My se k tomu autorovi dostaneme, to je to malý žověkní nebo básník, nebo, nebo, nebo, nebo Roman Visec, my se k němu dostaneme tím blíž, čím víc vlastně v sobě Nějakým způsobem eh, aktivujeme tvůrčí postupy, kterých on použil. A pochopíme, k čemu jich použil. Právě proto, že například, aby člověk něco pochopil, eh, pochopí to není, když to objeví. Proto také ve velkém uměleckém díle je to hnoho skryto. A my víme, že přečístí danta je obrovský úkol, Obrovská práce, a přestože v Itálii tomu věnují, máme celoškolní docházku a pak ještě v univerzity a tak dále, a tady opravdu Dante je pořád čtverý a milovaný, tak tomu, abychom došli opravdu pochopení Dante, nedojde každý a je to dílo za U Danteho se toho mít, já si myslím, že jisté, jistý zasvěcovací eh, impuls, Přidává každé umělecké dílo. No a proti tomu také si myslím, že právě umění dneska nebo možná v minulých dobách má, má, dvě, má, má dvě hlavní složky. První je, že pro moderního člověka je umělecké dílo individuální proces. Umělec tvoří na vlastní nebezpečí, ale podle vlastního přezvětšení a vlastních sil neodpovídá ani, ani vědě, ani náboženství a v tom je svobodný a zároveň tedy povědný a zároveň je v tom ta sáska, která ho vede k tomu, aby tlužil. Když se podíváme, co bylo umění v lásičském světě, tak vidíme, že naprosto splývá umění s a s náboženstvím. Tyto tři ve velké součásti, lidského života, společenského života, se právě v moderním světě oddělili. A my máme tu zkušenost, že e, zároveň člověk má individuální e, postavení, sílu, odpovědnost, jenom v moderní době, ale právě v moderní době e, se, e, řekněme, nabídl materialismus. A my víme, jak může ideologie, O ovládat, nebo snažit se ovládat dní a vidíme dnes, že vlastně není v protikladu tomu, jak ovládá umění trh a že vlastně trh může být ještě v tom, řekali jsou že bych jednou dlouho, protože když se, když, se zavalí, když se zavalí všechno dobrými, dobrými dobrými e, e, e, výrobky, které jdou na odbyt, tak to aby někdo se namával s tím, že nějaký výrobky třebuje větší e, větší výšetla e, pro nasazení a tak dále. Toto to se úplně ztratkací, kromě toho taky e, školní chova, e, která hlavně zase dě, v té ideologické zkušenosti, ale ono je to tak Bohužel často vlastně místo, aby do díla promítla, tak ho zplouští, tím, že budá nějakou interpretaci a už vlastně zůstává člověk pasivní. Může zůstat pasivní i před velkým dílem, když jsem pracovala na, na komenském, které jsem obsvala jeden malý věci, ale pracovala jsem hodně hodně. A bylo to jenom na labirintu, věc bych si nedroufla, nejsem filozof. Tak jsem si také uvědomila, že můžeme právě e, e, splošťovat a na, naprosto znehodnocovat i velké věci. To, co se ve škole říkal, já nevím, že už se neříká, že je zajímavé e, kvůli tomu, že to je jazyk, že to je maxnické, že to je marotní, e, že jsou tam obrazy, že samozřejmě je, je, je tenhle pět mnohem zajímavější než potom nějaké e, spasení. Viděla jsem na vlastní oči. I, I bych řekla světoznámé, světoznámého teoretika, který tvrdil, že konečně díl v tom díle, v tom ráji, je ten původní konečně takový, takový jako pevným člověkem. A nevšimne si, že, ta, že to, co se mu nejvíce líbí, jsou citáty z Janova, z Janova z a nebo se vyslíšila na vlastní oči na konferenci, která se sice vykonala v Česku, ale byla, byla pronesena českým referentem, jak je ten komenský, jak je, jak je materialistický, protože to tak se muselo, musel být materialistický, říkám, uznali, protože v té dňovně oni ty knihy jedí, ale to, že na ústroje Patmos dostal, Jan Evangelista tomu zjevení knihu a pokyn odranila aby vysmědl, to si ten významný vědec vůbec nevšiml, a z toho kávstura a tak dá. No, ale o to nejde, ne o to, že právě rozdíl je v tom, jeli přijímání to, čemu se říká, ta pasivní nebo aktivní. Rozdíl je v tom, jestli to dílo, o které jde, protože jinak tam není co no, takže to by byl by by, by by ten rámec, je právě, je právě důležité vidět, jak to, co původně zvadalo v jednom, čili umět něco dělat, vědět, jak to je, příroda a jaká je pravda, kterou byl nebo, nebo platon nebo, nebo prostě filozof, se nám, eh, se nám rozpojilo a eh, co se stalo? Co se stalo. Eh, je to hrozně zajímavé, protože náboženství tím nemyslíme, že někdo chodí do kostela a, a, a nebo čeká, že tu spásu za něj eh, někdo obstará, ale opravdu to existenciální tázání. Na které ale v tom materialistickém světě moc času nezbývá a jsme činá těmi zaměstnaní a proti tomu, co se po nás dneska chce elektronizované, digitalizované společnosti, ten čas, který musíme věnovat věcem, které vůbec nejsou důležité, než proto, abychom materiálně pokračovali v životu, jak je teďka nasměrovaný tak nedovolí právě věnovat se, už ani nezvnímá energie duševní tomu, e, tomu umění. No a přitom věda, která je, e, která je jako, e, jakoby, vy jste v smyslu, alespoň já to pozoruji tak dále, nevím, e, jakoby chtěla zastoupit náboženství. kolik lidí jsem slyšela, já věřím, já měřím ve věru, ve věru musím tedy těle, tato, Takhle je to takhle, protože to říká věda. Jakoby věda byla předmětem e, e, dumě, víry, víry, víry. E, tak jako komisická strana chtěla, e, aby člověk věřil ve stranu no, no, no, no, a tak dále, vy tak to dneska žádá věda přitom, vědec který je seriózní panřícky že lidi tu se nedá věřit a se musí mělit a musí právě z rozhodných pohybností vystupovat. To stejné samozřejmě dělá filozofie. Vy jste filozofové, předpokládám, ošem filozofie má tu velkou nevýhodu, že je abstratní. Je abstraktní a e, proto taky třeba mají e, velký ohlas e, orientální filozofie, protože vy chtějí a vy filozofii nějakým způsobem také žil. Takže toto jsou, kolik máme času, toto jsou takové hlavní body, jestli jsou, jestli jsou otázky nebo ne, já jsem si tady připravila další věci ještě třeba tomu materialismu, protože já si myslím, že je naprosto zhoubný a že, ale když prožíváme teďka období, kdy je činná tím jasnější, že materialistickou cestou neuzí filozofové, já jsem se zrovna včera dostala do rukou, celkem mě jako by mi to přihrála nějaká e, modrá náhoda. E, článek jednoho z italských e, nezměnávnějších filozofov, vím, že je překládali, e, a možná i něco vyšlo v Češtině, jmenu se Giorgio Agamben. A on tedy jako je naprosto e, mimo náboženství. Já si myslím, že i víra Protože že neexistuje nic duchovního, je vírou, je tak jako musí být víra, nebo víra, že existuje a ta víra, že musí být právě pro mluvím v umění, o, o světě. který toto dělá, protože ještě to může dělat, protože je pro svět, který tu víru proměňuje to hledání. Má smysl být nějakým směrem, když vím, že tam něco je když to tuším, když tomu věřím, ale neslepě, ale ten směr nějakým způsobem intuitivně, protože člověk má intuici jako má inspiraci, i na to se zapomíná, intuitivně hledá, potřebuji ty, potřebuji No, takže to jsem trochu, aha, co ten argument vlastně tedy píše? Píše jednak, že dneska už není možné Zjistilo se, že není možné najít stanovit přesný rozdíl mezi primáty, čili obicemi, a člověkem. A to, protože materializu to nemůže udělat, že? Nemůže, naprosto na to nemá. Takže konstatuje právě to, že ten rozdíl, tím, že ho nemůže najít, si myslí, že ten rozdíl není. A, je to, já o tom mluvím, protože to svítám z různých stran, jako že člověk je opravdu, učím jako, se vlastně vyššího zvířat tím, že je destruktivní, ale to všechno je redukce, která je velmi, velmi nebezpečná. Jako když si člověk třeba řekne, jak to je jenom s otázkou duše, já mám pocit, že do obličových otázek dneska, jak ve filozofii, tak umění už skoro nelze položit přímo, protože se člověk tak, jak si zhodí, když mluví o věce, ze kterých bylo jenom jméno a když tam nějaká víra, která asi nemá smysl a je v smíchu. A právě, právě třeba eh, otázka duše, mě, mě napadly nějaké věci, a to teďka tady nebudeme nebudem, eh, nebudem rozebírat. Ale když jsem k tomu Omeckému četla různé eh, kritiky nebo výklady, přitom bych výklady, ještě ze začátku 20. století, před komunicického těch komunicicích, raději nemluvitější, i tak dá byl velmi zajímavý autor. To, co říkám, právě orientativně. Já tady toho nezhazujem, ale orientativně jsem si jistá, že to právě. tak. tak jsem naprosto v úzkosti z toho, co tam čtu, nejenom, že tedy jako ještě nemohl pochopit třímní boj, protože na to bylo brzo, ale i právě všechno, co přesahovalo materialistický pohled, nebo pozitivistický pohled, jako bylo to, co my už jsme překonali. My na takové hlouposti nevěříme. A to je právě i, i, i často tak jako zajímavé peklo, ale co pak máme tam e, jako ten rád, to už to už, nevím, zajímavé to vytále, dál by se češ zhodil, ale celkem to, to tak pedagogicky se šíří. No, tak mě napadla jednou v nějakém okamžiku polekané nespavosti, taková věta, která jsem si představovala, že by to mohlo být heslo u vchodu do komunistické školy. E, co jste věděli vy, je to veslo, které se obrací k minulosti, k velkým duchu Co jste věděli vy, je blbost. Naše blbost, nebo vaše moudrost je blbost. Naše brbost je moudrost. Protože to bylo byl přesně schéma, které ještě k tomu ujednete to, je v věci, že se nemusíme zničit moc lámat. Vy jste filozofové, ovšem moje hrůza je často způsobená tím, že vidím, v jakém velkém zastoupení vlastně jsou osobnosti v kultoře a zase mluvím hlavně z zkušenosti, ale třeba z francouzské, kdy tady to a priori pohromadí tím, co psal já, si třeba pamatuju, že jeden český filozof, který taky e, jména my ho všichni znali, někde napsal v na 90. letech, že co si ten Sokratos vymyslel za pohádku, že právě o posmrtném životě. Když je někdo velký, jako Sokrates, nebo Platon, nebo Pompejsky, nebo Dante, tak si řekne, že je to velký duch. Někdy mám pocit, že právě ta duchovnost je to, co materialistický přístup eh, otírá, nechce, zneuznává, nevidí. A to je nejlepší věc. Opakem toho, tady, my právě, a co se snažím říct, že je vlastně tvůrčí spolupoznávání, nebo bych řekla, eh, jakoby se u jednoho autora člověk naučil hrát na jistý nástroj. Zkušenost tvůrčího poznávání eh, samozřejmě nemáme jenom od jednoho autora, jsme lidé, kteří mají jistou kulturu a aspoň něčím se zabývají. Ještě, jak tomu používám řeckého slova poezis, to neznamená politika, to je mnohem víc. To znamená vytváření, to zná vytváření něčeho. A já si myslím, že skutečný poznávací proces je proces, který nenom zjišťuje, co je vytvořeno, ale sám vytváří. Přinejmenším vytváří naši zkušenost té tvorby a tím pádem naše schopnosti. A to, kdo poznal velký zážitek z velkého děla, takže muzika, nebo básek nebo eh, to, co máte rádi je opravdu bohou, tak ví, že to poznání je eh, může být závratné a radostné. No, když poznala krásou, tak tím, nemyslí, eh, tak tím nemyslí, že musí být hez, hezky, a dobře se číst a líbit a dobře konzumovat, ale tím právě, že krása, kterou si můžeme představit jako, jako orchester, který eh, hraje nějakou skladbu, která nás unáší. Eh, v krasa zahrnuje i to, co není krásné. Je? Tam, kde se vydává za umění to, co nebere na vědomí zlo, nebo, nebo eh, destrukci, tak to samozřejmě je klíč, čili to, co je jezis. Je zkušenost, která je každému přístupná díky umění. A teďka k tomu, co jsem říkala, ještě dodám, že nemám velkou, bych řekla, důvěru v to, že by umění dneska mohlo ovlivnit příliš lidí. Samozřejmě, že velký důvod vždycky září, ale o tom není pochyb. Dneska jsou proto stále těší podmínky, ale například materialismus také zrušil nebo řekneme zbytečným, e, ne, nevidí rozdíl mezi tím, co je individuum, které je svobodné a které má nesvětelnou duši, a ego. Když se dneska říkne, že individualista nebo egoista, tak si tím myslí skoro totež, a jsou to právě dvě opačné věci. V rámci materializmu nenajdeme důvod k žádné duchovní hodnoty. Proč by materialista měl tak turistický, proč by si myslel, že někdy možné se objetovat, abych se vrátil k tomu Agambenovi, tak on také říká, o co všechno nás ochodila všech, eh, eh, eh, eh, nebo co nám, co nám vlastně změnčila, tady ta velká kapitola eh, z epidemií pandemii. A to poslední, co říká, je, když se nemůžeme stýkat, to znamená dotýkat, hrmatem eh, si uvědomovat, že je, existuje druhý a tím pádem si uvědomovat, že existuji já, protože jenom, když se dotknu toho druhého, tak cítím i sebe, to zpráváme. Říká, vzala nám i tělo. Ale tímto směrem my se nikam nedostane. Proto také eh, vlastně materialistický i vynikající filozof má eh, před sebou jenom slepou uličko. Hru strach eh, nebo, nebo, eh, nebo pesimismus. A pozoruju i u jiných filozofů eh, italských, které znám trochu. protože se dá, ta diskina, že něco člověk může najít, tu má v sobě každý. Samozřejmě může být zahracena, že může být, být zhlášena zhá, tím, co se děje a je to velmi těžké. Ale aby překladá, co si myslím o umění. Já si myslím, že he, není nic ztraceno. A že každý člověk právě proto, že je to jako že nemají cenu na práci, e, v životě, než považovat toto za nejdůležitější, tak vlastně, to je moje utopie, vlastně každá věc, kterou děláme tam, kde se nacházíme, může být tvořena podle principu umění. Já mě na tom záleží, než na, na, na čemkoliv jiném, co můžu dostat, mít jako odměnu, já chci dát to, co tvořím a když tvořím, tak je důležité vědět, čím trpí druhý, čím trpí společnost, co řekli přede mnou a kam mířím. A dělat to, kým nejlepší trhne, kterou znám, s co největším poučením, které není uposlchnout. A dá se tak dělat, pěstovat zelenina nebo květiny, dá se tak učit ve škole, dá se tak dělat každá věc, kterou děláme. A bohužel ale je také dneska mnoho které vlastně dávají jakoby smysl tím, že se za něj platí a množství na jsou čistě destruktivní. To Velkého českého filozofa Šapačíka, kterého jmenují jednu z vědků, kterou začínají jeho listy. Jak se jmenuje, listy. Marino. Marino. Listy. Dneska nás každá činnost, kterou děláme, nabývá důstojnosti, bude za to, je placena. Tak to, co myslím, že umění je právě opak. A na závěr mám ještě. Slovo, které si právě beru ne už od Jana Evangelisty, ale od Jana Křitele. A to slovo vždycky zní metanoja, ale jako filozofové tomu rozumíte. A nejde o to se jim zdobit a něco efektně uzavírat, ale uvědomit si, že to znamená změnit naprosto pohled, perspektivu, místo, se kterého se dívá a které právě může dát tu možnost. Tak, těm teďka učím, myslím, že jsem mohla až mít dlouho, eh, ale bylo by mě zajímavější, kdyby byly vytázky. Určitě moc děkujeme, mluvila jste vlastně úplně přesně na čas. A jenom bych doplnil sedm listů s, a co se týče... Yeah. A co se týče, týče Agamben, tak česky vyšlo Homo sacer a, a ještě jedna kniha. Já si uvážím, on je opravdu inteligentní, ale od, já to tím pádem člověk vidí, jaká je tragédie to tunelo to tomatejnici. Ano, Ano, Agamben je uznávaný. Tak já moc děkuji za přednášku a otevřu diskuzi, poprosím pak diskutující, aby chodili sem. Případně si pak připravte do řady, abyste nemuseli říct. A já mám otázku. Ano. Pan profesor Vlostaný. Bohužel byl také jenom touto formou. Aha, aha, trošku dátavodem ještě pozdravu. Ano, také pozdravuje. Děkuji. Tak, tak, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat na... A můžete říct, jak se děkujete? Jmenuji se Ondřej No, nová, nová etiketa, musíme si zvyknout. Ale každopádně bych se chtěl zeptat, jak že, jak, že, byste, mám pocit, používala ten termín materialismus na jednu stranu jako nějaké filozofické přesvědčení, a zároveň jste ho používala trochu, a teď, teď říkám svoje dojmy, že mám pocit, že, jaký je podle vás vztah mezi významem a materialismu jako myšlenkového systému, který neexistuje nic jiného než mota a do jaké míry jste to používala jako nějakou formu označení současného reálně existence. Ano, já si myslím, že to je označení současné civilizace a to už od, bych řekla vlastně, a nemusíte se vůbec odvlasit, vlastně od, od francouzského osvícení, jako, že bych neměla ráda Sense, ale okamžíko, kdy platí vědecky je to, co může vážit a měřit a, dát, a co se dokázat a co může vidět. A materialismus se rozvinul tak, že nám vyrobil celou tu civilizaci, kterou máme a které je jasné, že je, že je není dekadentní, ale odsúzená záleženo na tom, jak, jak, jak ten Záno, bude dramatický a kam až pohlede. Protože zrovna teďka v červenci končí období, kdy, kdy to, co konzumujeme na Zemi, protože to je právě jako konzumování, že to, co konzumujeme na Zemi, by bylo obnovitelné za to, co od teď do konce roku budeme konzumovat jako, jako civilizace, už obnovitelné. Čili materialismus právě proto, že by nechal Ducha, to se, když to měla definovat, tak je to, co Ducha buď nevěří, anebo nedbá. Protože si jistě, já vím, že a tak dále, ale nebá. Nemá to následky, nemá to důsledky tom, co dělá. Že jo, tohle je moje zaměstnání, tohle já si myslím. Tak to je sízofrenie, která taky, nevím, kam vede. Takže materialismus dnes už jde až za hmot, to bych řekla, nevím, jestli znáte, Znáte pojem transhumanismus, ale není to jenom nějaký extrémní nápad, na něm se pracuje, i když my vidíme jenom některé, některé bych řekla, důsledky nebo, nebo výsledky, a ani toho nemáme možná vědět víc, nevíme, jak, jak se uplatňuje, protože, protože se uplatňuje v mnoha takzvaných vynálezech, které můžeme považovat za velké i za vynálezy zkázy. Opravdu dneska každý musí rozlišovat a já neříkám, že můžu všechno rozlišit, moje rozlišení je právě to, že se dve, že člověk je vlastně destruktivní zvíře, nebo člověk je nedokonalý zvíře, nebo člověk potřebuje být proměněný něco něco smetelného na zemi, na hodě. To jsou takové jasné symptomy. Díky moc. Díky další zájemce. Vypadá to, že se nikdo zatím nehlásí. Nikdo se tam ale já neskročím. No, tak další. Já už dávno nejsem profesorkou. Ne, CB. Dobrý den, nejdříve Já bych navázal na předchozí otázku. Mně se zdá, že jste ten materialismus vymezovala trošku, jak kdyby. Jednoduše nebo jednoznačně v kartesiáckém duch versus hmota, ale uh, už jenom když to vemu na této stupnici, to, uh, tam může být víc různých mezistupňů, takže uh, já nevím, na, na je. Na, na, na, na, já neříkám, to vůbec nepopírám důležitost hmoty, ona hmota bez ducha vůbec nemůže existovat. To, to, to je samozřejmé, to není, že se dá rozdělit na jedné straně. Tak, to vidíte. No a za druhé, pokud hovoříme třeba o materialismu ve vědě, tak je potřeba vlastně vzít na, nebo mít na paměti, že pro je to jenom jakýsi nástroj, nebo jakýsi předpoklad, se kterým pracuje, který slouží třeba k tomu, aby mohla, mohla vůbec fungovat, který, Jakási vědecká hypotéza třeba, že to nemusí být jako tak, jak věda vnímá skutečnost. Myslím, že dnešní věda tady máme věce, že, že by už i toto, že současná věda není materiál stěskáváme si jenom třeba kvantovou mechaniku, nebo vlastně moderní astrofyziku, která, která asi těžko vyčíla. Tak jako nepratím umění ty rozdělování, já nemám kolentativně. Tak pro mě byla vlastně kvantová fyzika, do které jsem se pustila jako, na prostý amatér už velmi brzo po svých studiích českých, protože jsem cítila, že tam něco je a víme, že tam něco je. To není, to, já, já říkám to je orientativně, ale ta hranice je tam, kdy prostě člověk svoji duši buď neuznává v jazyce, nebo neuznává v životě, nebo nebojí. Dobře, děkujeme. Pokud není nikdo další, tak já bych se zeptal, když říkáte, že dnes je umění téměř zlikvidované v tom smyslu, jak, jak o něm mluvíte, tak co se s tím dá dělat? Nezdávat, nezdávat. Ale to, co jsem říkal jako svoj utopii, to já věřím, že to, že to je, existují školy, které které nefunguje podle státních osnov které rozvíjí právě umělecké hloje u i dětí, zatímco ty toho školy, které je nic umělecké broje u dětí. A tak dále a tak. Dále. Já jsem přesvědčena, že každá věc, včetně vaření politiky, má úplně jinou dimenzijný smysl, když to děláme, takže zároveň poznáváme a víme, co používáme pro toho, jak a tak dále. Jistě zdá se, že to vaření je haličkost, ale všichni vidíme. My, my, usmí... my se usmíváme z toho důvodu, že před se tady hromadně vařilo pro všechny a byla to právě taková činnost, o jaké mluvíte. Nec. No, to všechny. Já nevím, jak moc se mnou všichni nesouhlasíte, jestli se na nic neptáte, protože není, není na co se ptát, ale dobře. kolik nás dám, je? tu asi třicet. Mm. <laughs> tak. tak. Tak já... No tak, když bude všechno dobře, tak se mi ještě dopodařit třeba Dobře. Tak, tak. já zdravím k věčnému městu, moc děkujeme. A můžu se vás ještě zeptat, jak moc, protože mě se to líbí, že mluvíte o lži jako tématu. protože si myslím, že je naprosto klíčové a že někdy říkám, že lžeme i když líme, protože když, když věříme tomu, co nám řeknou, že to je a je to, že jsou jiného, tak můžeme svému tělu. A tak dále tak dále, já si myslím, že to úplně klíčová otázka. No, Udělali jste dopad, že to probíhá úspěšně, udělali se velmi, velmi zajímavou rovný školou. Děkujeme. A... Děkuji, vám.